Up. Karin, det är fredag eftermiddag Vi är februari Vi är liksom en fot ut genom dörren Innan vi går på mm. eh, Sportlov Här i mm. på Västgusten eh, 24-25 dagar Efter att vi går tillbaka från jullovet Så lallar vi iväg eh, Hur känns det? Är du taggad för lov? Jag hade gärna hoppat över det här lovet För jag tycker det stör min planering Men Jag har faktiskt skärpt mig år och planerat så jag har ändå saker att göra på lovet. Alltså jag har liksom gjort kortare. Jag har gjort en planering som är lite smart så att vi har avslutat saker. Så att vi kan påbörja nya saker efter lovet. Det är det enda... Ah, mm. det enda. Jag 20 år in i lärarskapet och jag kom på att man kunde göra så lite ironiskt men... Men. Ja, men du vet alla det. Ser du någonting ny hela tiden? Nej, men så är det ju. Men jag har ju kommit på det innan. Men jag har ju lite svårt. Jag tycker det är kort tid. Och framförallt om man. Men jag pratar om det förut. vet att du gillade lite inom rubbningarna. I liksom under det. Med veckolagen hade du gärna skrivit upp det. Det finns ju så Man kan lägga upp dem. Det finns ju eh, skolor som experimenterar lite med läsord och så. <laughs> Några är det mer medvetna eh, Och, och känns det känns som att de, det är just det på en skola som hade tagit de här veckorna och slått upp dem. Så de är liksom två veckor på höstlovet och två veckor på typ alltså, påsklovet där någonstans mm. kanske, sportlovet. Sportlovet måste ha varit. Och sen så hade de liksom tre perioder mm. där emellan. Typ, mm. det? Så lärarna hade en veckas arbete och sen har de en vecka ledigt och lärarna hade två veckor ledigt. På höstlovet och på sportlovet typ om det var den dunking kan... den modellen kan jag tänka mig det tror jag kan väl ganska liksom vettigt Men vad gör de på någonstans. jul då? Både skollan då eller för att fatta nej, nej nej nej nej julen blir det mm. som vanligt. Mm. Handligt. Ja, nej. Jag jag vill inte ha lov. <laughs> <laughs> nej, nej jag vet inte det började fast nåt det som vi säger. För första och känner jag såd jag hinner nej. inte vara ledig för det är typ så här 48 timmar plus en helg, mm. det är lite riktigt skämt. Men det är också så här man hinner inte heller jobba någonting. Och sen kände jag på sportlovet och på sportlovet, jag pratar med min lärare lärarstudent som gör sin sista termin. Eh, om liksom den med ledighet och arbete och så. Och så. här: jag vill inte lära henne fel, jag vill inte lära henne dåliga vanor. Så jag säger, nej men det är man ska gå hem och vara ledig, gå och liksom, ta lugnt och här är det saker jag ska göra och så. Eh, och sen så blev jag prata om att så här, samtidigt, man kan ju välja att göra lite jobb och då liksom, förtroendetidiga om man vill och, och det, vad det kan få för effekter för liksom, perioden, sportlovet, till påsklovet att ha en ganska bra plan, färdig liksom. och känna att Marie, det är lite på om top of things liksom så, ja. så det, det är klart att det, det, det finns något i det systemet som inte riktigt lider när det är så här, man är ledig för att alla vet att man jobbar lite grann eller inte <laughs> <laughs> Nej men jag jobbar ju alltid om jag inte, alltså, om jag inte åker skidor Fast då jobbar jag ändå, alltså på loven är ju ändå, om vi nu ska vara såna, det är ju skönt om man har 70 uppsatser att rätta eller bedöma. Att man gör det, att man har tre dagar i följd att göra det på. För att det är, när man ska göra två uppsatser här mm. och två uppsatser, de förföljer ju en till slut. Om man, alltså, så, alltså det är ju hemskt. Jag gör det också sen när de har skrivit, alltså de ska skriva vecka 10 här nu också, andra klasser. Då, då vet jag ju att helgen vecka 11 och 12 så kommer jag ju sitta med uppsatser. Eh, och då får ingen stör För att jag, mm. jag vill inte, och det handlar ju mer om mig. Jag vill absolut inte hålla på att rätta tre uppsatser varje kväll. För då kommer jag ju hata mina elever. Mm. <laughs> så det, nej, nej, nej. Men jag vet inte, så på det sättet är väl loven bra att jag kan jobba. Men jag tycker just det här att starta upp, det passar framförallt alla... Att jag, för jag, vi jobbar ju på en skola med mycket MPF-diagnoser det kanske är det alltså att det, det här att man stör en rutin har du många elever som mm. har eh, liksom är högfungerande, men har en MPF-diagnos då blir det rörigt det blir rörigt hur du använder och vrider, dig så blir det vet, det stöcker till det eh, så, så att, eh, jag vet inte mm jag back to different. Men sen har ju det varit en tung vecka också. som, som Så så att det, det, på ett sätt är det skönt att det är lågt. Det har varit en tung vecka. Men säga, de här avsnitten som vi spelar in är ju på något sätt tidlösa tror jag. Jag tror man skulle kunna lyssna på de flesta av våra avsnitt och höra om de samma veckan de kommer. Eller en månad mm. senare eller något år senare. och då får vi ut något generellt av det vi pratar om. Men det som du mm. säger, man får ju kontextmarkera att det här är den veckan där den allvarliga skjutningen eller allvarliga skjutningen, mordet i Sverige, sen var det 97-någonting inträffade på en skola i, i Örebro. Vi vet fortfarande inte alla svaren, men vi vet liksom att det är en person som har varit inne och haft ihjäl 10 personer och sedan sig själv. 10 eh, personer var det mm. just nu liksom. Och det är klart att det, det påverkar <laughs> stämningen och... Livet och universum och allting. Jag vet inte vad du var i, i tisdags när det enda, men jag var på en konferens i Malmö med Lärarstiftelsen som var liksom om förskolan och forskning. Och så, han namnade till ett annat. Men så var det var en person som var, det, som var kopplad till Örebro som var därifrån och som kände vända människa. Mm. Det blir ju tydligt att så här, skolsverige är inte större än att liksom, när, när en sån grej händer så påverkas vi upp på något sätt. Ja men herregud, jag, jag, jag var ju en sån absurd situation att första, första notisen som vi fick i vår lärarchatt var typ klockan två. Vi har en sån chatt, du vet, som man har, tänker jag. Jag tänker alla skolor har det, kollegor emellan. Att man, så, vi har två olika kanaler som vi, för att vi så snabbt kunna nå varandra. Och då, då fick, vi bara liksom, fick man en kort notis. Så jag fick den faktiskt före mm. min nyhetsnotis. Eh, och de brukar jag inte kolla när jag arbetar. Alltså mina nyhetsnotiser. Eh, men... Och då... Den fick jag strax... När vi två tror jag det var. Och då, då ska jag ta mina årskurs två elever. Och ska sätta dem att skriva uppsats. Nu ska ni sitta och skriva mm. uppsats mellan kvart över två och fem. Och då vet jag mm. samtidigt att de... Och troligen hälften av dem har i alla fall, har ju fått den här nyheten. Och vet om det. Och vill ju inget hellre än att, mm. att, att ta reda på vad det är som händer. Och då var det ju ett så här, eh, pedagogiskt ganska svårt beslut tyckte jag. Att ska jag nu bryta min verksamhet? Ska jag bryta det jag håller på med? Och, säga, och prata om mm. det här istället. Samtidigt som när vi har då en sån här schemabrytande skrivning- Det är en otroligt mm. sällsynt tid som vi har. Alltså är du med? Att ett bryt, schema bryter och säger nu ska vi skriva svenska uppsats och det gör alla årskurs två år den här tiden. Det var liksom någonstans att mm. jag vet ändå ingenting just nu som jag kan rapportera. Jag, jag gjorde den bedömningen klockan två att ja, det händer någonting i Örebro. Jag vet inte vad som händer. Mm. Eh, vi skriver uppsats. Jag får ta det här imorgon med de här eleverna. Mm. Så, det, det, mm. så de fick ju sätta sig att skriva om sociala mediers påverkan på deras liv <laughs> och det känns mm. ju ironiskt att det var det de gjorde men det satt de och argumenterade om till klockan fem så sen, och jag satt och, och äh, ja, försökte faktiskt inte mm. läsa i realtid för jag kände att jag vill inte det här blir inget bra, jag måste fokusera på de här eleverna jag har framför mig äh, men det, det, det är ju Vi har ju varit med om Jag minns ju så väldigt, väldigt tydligt när, när det här hände på kronan Mm ja. och då, För då hade vi ju en, en psykolog Som Vi gjorde ett avsnitt med en psykolog Som berättade om, om vad som hände Hur man ska prata det det. Med, med Och hur viktigt det är Att prata med elever När sånt här mm. händer Och att vara den där vuxna och våga Och våga prata om det. För de har tankar och frågor och sådär. Jag var tillbaka på jobbet dagen efter. Och då hade vi väl också insett i generellt sett tror jag i hur stort det var. Mm. Det började liksom inte på eftermiddagen som att det var, så, det var en så stor grej. Men inte alls som att det var liksom tio där. Att det var riktigt den, mm. så. Utan där det blev väl en större grej, och liksom det, Jag hade lite kontakt med kollegor och liksom så okej okay, men var. Vad märker de? Vad stämningen så? B bara för att kolla till vad de har tillbaka till. Mm. Vi bestämde att säga okay, vi skulle inte haft en diagnos morgonen, men är Men vi får vi, i, vika lite tid åt liksom, eh, att, att samla med mentorsgruppen. och med alla våra elever tillsammans. Liksom, så, och prata ihop och, och bara stämma av. och liksom, Låta dem sätta upp på det de vill sätta ord på. Och förklara att vill man prata själv vidare om det så finns det... Liksom, Det är en fördel på att en skola med typ 20 personer som jobbar inom elevhälsa på något mm. sätt. Jag ser dem aldrig annars. <laughs> men det men är såna grejer. här grej, Då jävlar är det bra att kunna ha gott av vuxna som man kan prata med mm. på något sätt. Så det är, det är ändå skönt att det finns bra grejer i det. Och även vi naturligtvis. Så det, det känns som en bra liksom, lagom stor eh, grej ihop. De har ju hundra frågor om liksom, hur det var. Eller så. Och vissa grejer kan man svara på. Vi grejer kan man svara på. Men man kanske hellre låter det bli. typ. Eller mm. De, Ders fråga är, direkt, kan det hända här? typ. Mm. Mm. Och då får man ju tänka. Att liksom, så här, eh, jag tror att det har varit med i skolan. Men, men det, vi jobbar på en skola som byggde 2019. I fyra våningar. Mm. Tre våningar. Eh, som liksom. Har alla liksom, Undervisningstekniska verktyg. eller så Men också liksom. Själva byggnaden i sig är. Det är det med sammanserade brandsystemet som finns. Värmkonen kommer inte torka när det brinner, för att huset är en släkt 99 procent av alla bränder, självtyp. Mm -hmm. Och lite så funkar det med liksom skalskydd och sådana grejer också. Att det är, det är så, så genomtänkt som en skola kan vara om man tänker att den är byggt optimalt utifrån liksom att, att kunna vara eh, bra att stänga liksom, om man mm -hmm. säger. Mm -hmm. när det behövs. Eh, så. Och då, då det är inte omöjligt att ta sig runt, men det är liksom. Det är väldigt enkelt att eh, begränsa och minimera. Eh, en grej som hände på eh, de här skolorna runt omkring, som jag ser i flera skolor i Örebro runt omkring, när det hände mm. liksom, har ja, så friktighetsutgärd. Mm. Läste jag mig till var att man bestämde att så här, ingen får gå ut, ingen får gå hem och ingen ska vara på gataplanen möjligt utan liksom, flytta upp en våning och hålla er liksom där. och För en del av det innebär det liksom verksamheten behöver slås ihop och liksom så. Mm. Men så som vår skola är designad och planerad så av andra orsaker men också av det är att vi kan ha all normal verksamhet pågående, även pedagogisk bra kvalitet utan att behöva vara på entréplan <laughs> liksom så. Mm. och, och lera sig allt det eh, ändå bra. Mm. Så vi skulle rätt kunna liksom, köra en hel dag utan, utan att egentligen, liksom, det skulle bli några problem. Och det sådana grejer tror jag är viktigt att tänka på när man bygger nya skolor framåt. Det går inte att bygga om i Sveriges 20 000 skolor liksom, så att de öppnar de kraven. Men startar nästa vecka, det är inte det som är realistiskt. Men jag tror man ska tänka på saker som skalskyldig när man, när man planerar byggnader. Och i det så är det sorgligt att och liksom, se sambandet mellan den här verksamheten i Örebro och den verksamheten i Trollhättan. Tänk att tänka så här... Båda två verkar vara skolor som också har liksom andra verksamheter i närheten. Bibliotek, teatrar, komvuxen. Alltså vad det nu är för liksom andra verksamheter som gör att det naturligt rör sig många vuxna i närheten. Mm. Och det i sig försvårar för liksom... För det är en svår gång. För på ett sätt kan jag tänka sig att liksom skollokaler står tomma nästan hela tiden. Mm. Om du räknar 24 timmar om dygnet, sju dagar i veckan, inklusive lov och så. Det är liksom enormt outnyttjade resurser. Och man ser i kommuner där man liksom exempelvis flyttar ut fritidsverksamheter och fritidsgårdar och liksom kulturskolor och så. att När deras verksamheter blir mer uppsökande mm. så är det väldigt många fler som liksom stannar kvar och som gör det. Mm. Så, om du inte behöver ta det till en byggnad då har varit ett företag utan att det är så här, jag bara stannar kvar. Då är det liksom fler som... som Ta upp en kurs Det är fler som fortsätter läsa sitt modersmål. Det är fler som liksom tar det besök och hänger på den här fritidsgården. För de fritidsledarna kanske också hänger ibland med dagarna som är träffar vilka de här. Det finns en mening med att skolan ska vara liksom mer än bara undervisningslokaler. Men samtidigt tror jag att vi ska tänka att verksamhet som kräver att andra människor ska vistas där. Mm. Vi kanske inte är av ur ett säkerhetsperspektiv faktiskt. Även om det kan vara effektivt och det kan vara bra för lokal lokalförsökning och liksom, vad det nu kan vara. Man kan bygga en idrottshall som också kan vara en simhall. Eller liksom så. Mm. Jag, jag tror att det ökar risken för att vuxna som jobbar där slutade ifrågasätta när man träffar vuxna och man inte vet vilka de är. Det är det också mycket, mycket svårare att liksom lägga ett lås. säga Nu går ingen ut eller in. Så samarbetar vi med någonting som jag har drömt om hur länge som helst. Vi eh, UR och eh, UR Play har skapat ett nytt nyhetsprogram som heter Nyhetskoll skola för gymnasiet och eh, grundskolan. Just det, specifikt högstördigt där, eller hur? Det är ju någonting vi har pratat om ganska länge. Att det hade varit himla bra om det fanns bra nyhetsprogram för liksom äldre elever också, där vi vet att unga människor då får sina nyheter framförallt genom internet genom olika sociala eh, medier och liksom, då blir det beroende av de apparna man har och de algoritmerna som man har, vilket gör att du får bara se de, de perspektiven som du själv vill få, du är väldigt mycket mer lättillgänglig, blir utsatt för desinformation och det skulle liksom inte gå att så här, scrolla igenom lite TikTok-flöden där det efter nyheter och kalla det undervisning det här har inte riktigt funkat Så vi har ju en bra nyhetstjänst för äldre elever. Och här verkar det som att det är det som vi hittar här då. Nämligen en mm. mm. Och jag ser jättemycket fram emot att få använda det fredag morgon med mina elever som läser medier och samhälle och kommunikation. Eh, och vill du också göra det så går du in på eh, urplay.se nyhetskoll så får du veta allt som man behöver veta om det här nya programmet. Det ser jag fram emot. Vi säger tack för det samarbetet. Tack så mycket. eller hur? Men jag, för vi, vi, jag har ju jobbat på en skola. När jag började jobba på gymnasiet 2007. Alltså tänk så länge jag har varit på samma skola. Men det är en annan diskussion. Men det gjorde jag. Då, då var ju skolan vidöppen. Elever kunde sitta här och jobba. Sent. Det var liksom ingen diskussion. Alltså då, vi kunde gå hem och eleverna fick vara här. Och de fick ta tillgång till datorerna. Och de hade föreningar. Och, och vi, det var sån tillit. Dels till eleverna. Det var en enorm tillit till eleverna. Men tillit till oss i personalen. Alltså det var, det var vi öppna dörrar jämt. Eh, och det har ju blivit en sån... Eh, och sen har du ju sagt, men säkert då, krypit närmare den här nya världen på något sätt. Där man måste tänka säkerhetsaspekter. Och eh, vi har ju nu blippade dörrar och, och lås, och, och eleverna måste lämna skolan efter 17. Och det har ju blivit otroligt mycket strängare med sånt och mera restriktivt. Och vi har ju vi måste ju. Alltså vi som är i personalen ska ju alltid fråga om vi undrar. Och vi ska fråga efter deras placerbrickor. Så att vi kan identifiera att de är skiljurska elever och sådär. Eh, vilket man gör. Eh, vilket man aldrig gjorde 2007. Utan det var ju liksom såhär, ja men vad roligt att alla är här. <laughs> på något sätt. Och jag kan ju tycka, liksom, jag förstår ju att man måste det. Eh, naturligtvis. Men jag kan också sörja över att den här öppenheten som är förlorad alltså den här tillitskulturen alltså det är någonting som är väldigt viktigt alltså när man låser en skola och barrikaderar en skola på det sättet eller man, man liksom stänger ut omvärlden så, så, så ska och säger till eleverna att ni måste lämna skolan klockan sjutton och så vidare och så vidare då, har man också, alltså då blir skolan mindre deras förstår du vad jag menar, det finns någonting Man förlorar i det som jag kan sörja. Jag kan sörja det jättemycket. I deras kreativitet, i deras skapande, i deras lärande. Som liksom, De kan liksom inte sitta här en eftermiddag kväll och plugga tillsammans. Utan numera så, så är det ju stängt. Och så får de gå till statsbiblioteket eller ut i Ja, vart de går. Och det, det har ju naturligtvis gjort skolan till en, en annan typ av plats. Som jag, jag, jag sörjer det lite faktiskt. Alltså man ska inte säga att det var bättre för. Men, men, men jag sörjer själva den, den grejen. Jag förstår det 100 procent. Och det är mycket av det som jag tänker eh, är min första reaktion när jag ser hur, hur det pratas om det med skolosäkerhet och, och så efteråt. Mm. Och jag förstår att vi måste ha en diskussion om det. Och jag förstår att alla skolor kommer till olika långt. Alla kommuner har kommit olika långt. Mm. Det var en första gång jag och min rektor började prata om liksom, rutiner och handlingsplaner för inrymningar och utrymningar. Det gjorde vi ett arbete och sökte igenom vad har andra kommuner, var skolor och skolor sagt, vad är liksom, rutinen. Och det de mest uttalade vi kunde hitta Det var kanske 2017, mm, mm. 16-17 och sånt. Det var så här, på vår skola har rektorn en särskild klocka, de öppnar fönstret och ringer i och då ska alla förstå att nu ska vi liksom, inrymma sånt. Mm. Det var den mest uttalade planet som fanns i Sverige. Det fanns ingenting på skåverket, det fanns ingenting på några rutiner någonstans. Det här, vi har ju inte alls hållit på med det särskilt länge. Liksom. Mm. Och jag förstår att så här, i vissa kommuner som typ där du och jag jobbar så är det så här här finns en centralt upphandlad app som alla allihopa ska använda och så fort en lärare trycker på den, whip, på gott och på ont så går det ett stort land hos allihopa, nu händer det grejer. Mm. Och det kan vara allt från små saker till så här hallå, jag behöver hjälp med det här bråket, till, här är någon som inte borde vara här till liksom... Eh, indymningar, utrymningar och vad det kan vara, olika konflikter som är mm. till att man liksom har börjat smsa medarbetare hallå nu händer det här och det här eller att man har gruppchatter eller liksom, det, det finns alla möjliga rutiner för det men en grej som jag reagerade på som jag tycker är ganska symbolisk för, för hela diskussionen som har varit de senaste dagarna, det var vår skolminister som gjorde en intervju med Sveriges Radio mm -hmm. och sa så här idag I har jag vi skolor som fortfarande föröppnar i förhållande till omvärlden Jag anser väl att skolor, precis som de flesta andra arbetsplatser, faktiskt ska vara låsta. Och att det är som bestämmer vem som ska tillträda. Och det finns liksom tre saker i det. För det första är som bestämmer vem som är tillträde Det tror jag redan är så. Ja. Och, och man har inte liksom jättestora möjligheter att hävda sig att den är plats. Jag får vara här om jag vill. du har noll rätt. Nej, men du <laughs> har inte lag liksom... på det. Du, det. Skolan är inte en offentlig plats. Har aldrig varit det. Det är det jag menar. Och, och det är klart att man ska göra det skarpare, tydligare och liksom... Rektorer kanske borde tänka mig så här. jag släpper inte in mig som är så, här. Mm. Eh, så, det är en grej. Det andra är att det är som de flesta andra arbetsplatser. Man kan inte lite säga det. För skolan är inte en första och främst en arbetsplats. Det är liksom inte det som vi har byggt upp den myndigheten för att vara riktigt den fysiska platsen mm. Det finns många saker med skolor som är såhär här funkar inte mm. som vanligt. <laughs> för att liksom det är, inte, det är inte byggt för att vara en arbetsplats först och sen har man lagt på undervisningen om på det utan det är tvärtom. Mm. Vi ska gudarna veta allt från liksom i på personalrum till liksom, du vet, alla möjliga grejer. Som är hade det varit ett riktigt jobb så hade jag aldrig sett ut på det sättet. Så. Det man, kan tänka, man kan låsa inte personalrummet, men liksom, det är inte riktigt det som är liksom, gren. Nej, men du... Och det andra är ju serien, vi har skolor som är för öppna i förhållande till omvärlden. Jag förstår syftet, och man behöver inte tolka in illvilja det överhuvudtaget. Mm. Men jag tror att vi är otroligt effektiva i att springa andra människors ärenden. Jag ser inte att den här killen som sköt ihjäl massa människor har som mål att förstöra det svenska skolan eller det svenska samhällskontraktet men liksom, vi är väldigt snabba att själva ge upp det som vi vill försvara mm. i, i, i, i jakten efter säkerhet någonstans. Vi mm. har är så många olika artiklar i, i lokaltidningar, i Göteborgs posten, i, i fackpressen. Och så här är olika skolor, så här gör olika liksom mm. så. Där man listar allt för att liksom Man vill ha lås, till och inför ett blippsystem till att vi har ansökt om, om man får ha kameror. Och så liksom förstår man inte att de kameror man ansöker om är sådana som det sitter på bussar och så. Där, det är inte så live-kameror, utan det, det, liksom, det bandas in så du kan begära efteråt och tre veckor senare. Så om du säger så här, jag vill ha kamera 212 på tisdagen den 4 februari mellan 12 och 12.30. Då får du ut liksom de minuterna och identifiera kanske lite, alltså, Det är inte något som ska stoppa någon från att göra någonting dumt på en skola. Så mycket som att det kanske hjälper polisarbetet efteråt. Men menar, det är liksom inte alls säkerhetsåtgärder i, i termer det vi pratar om just nu. Nej. Utan det, det man letar efter tycker jag som man borde ha det är att man har ett system som går att låsa ner väldigt fort så fort det behövs. Så. En del av det skakskyddet som finns på den här skolan är att det finns en eller flera utan att vara för tydlig platser där Där chefer eller ledningspositioner kan liksom med ett knapptryck låsa mm. alla dörrar och alla mellandörrar. Mm. Det betyder branddörrarna i vägen mm. för att skapa liksom celler. Mm. De står öppna dygnet runt, inte dygnet runt, men de står öppna när vi har verksamhet. För att folk behöver röra sig emellan. Mm. Mm. Men är det så här, nu är det dags. Nu är det här med gott. Det, det, alla människor förstår att det är dags att inrymma. Nu ska vi inte vara här borta. Och vi behöver också göra liksom en inlåsning centralt. Mm. Då trycker man här och sen är det gjort. Den sortens nedlåsningar är mycket mer effektiva än att det ska vara låst måndag till fredag året runt. För att det liksom en gång var 20 28 år, eller vad det här nu som innebär liksom, eh, liksom allvarliga händelser av den här typen. Mm. Det kan inte vara liksom rimligt att vi bygger vår vardagserfarenhet om man varje dag skulle gå runt och känna så här: oh, den här dörren är låst, men vänjer sig efter det efter ett tag men liksom bara kompromisserna som finns i det mm. vem släpper in eleverna, vem släpper ut eleverna vem går runt och jagar ut dem vem ser till att de att anpassa alla de verksamheterna att lägga ner de här föreningarna så du pratar om att ta bort dem de möjliga studiekvällar mm. och så att på min skola så handlar det om att säga när eleverna kommer på morgonen mm. för då öppnar byggnaden automatiskt kvart i åtta och, och vi har en diskussion kring så här om jag dyker upp halv åtta och står tio elever utanför för att det är februari och det, det är regnigt och jävligt Får jag släppa in dem då? Eller ska jag sin finger dem att stå kvar utanför för att vi har tänkt att det är tänkande att inget till syn eller någonting händer är det? Det, är så. det är aldrig någon som har några problem under de extra tio minuterna eller vad det är? Men det bemötandet som är att så här, jag kommer till skolan jag får komma in, jag kan packa upp, jag kan i ordning jag kan sätta min stund där det, är det vi behöver. Eller när jag får stå för att vänta för att liksom Ringa säger att ingen vuxen tar ansvar för mig för den här tiden. Mm hela den mentaliteten som är lite den mentaliteten du pratar om också kan man rita på att det blir kvar här efteråt kan man rita på att det funkar bra så mm. att ge upp det på en daglig basis för att åstadkomma någon form av säkerhet det är att liksom missa målet innan man ens har försökt någonstans det är något att dela bort vad det är för, för, för liksom kultur och verksamhet som vi vill ha för att vi behöver ha en verksamhet som, som ger elever en viss handlingsutrymme. Oavsett om säger, men jag sitter och pluggar här och du har till de här grejerna mm. eller liksom, här finns de här studiehallarna eller jag, jag kan ta ett och sitta där och jobba. Eh, man behöver ha det handlingsutrymmet för att kunna eh, ta ansvar för sina studier. För, för, för, att, för att veta att alla människor, oavsett om du har en lugn och ro hemma och lägger eget rum och din egen arbetsplats eller om du liksom delar lägenhet med 15 personer nu överdriv jag mig. Ja. Vill man säga att alla människor- ska kunna lyckas med sin skolgång- då behöver man förse dem med platser där man kan vara. Ja, men, eller hur? Jag kan ju och Vissa försvinner hem så fort de kan- för att de är hellre hemma. Vissa sitter hellre kvar. och Det, det kanske pendlar och varierar. Jag tror verkligen att- liksom, är man mån om att- så här, här skapar vi en bra pedagogisk verksamhet- som, liksom, som ger folk chans. Då är det inte liksom målet- vi jagar hem dem så fort vi kan- Och jag kan ju verkligen känna det eh, sådär att jag blir väldigt glad när du säger det du säger. För jag, jag, tänker att jag, tycker, jag tycker mig sen, sen kronan och sen 2015 att det blir svårare och svårare att ha den här dialogen. Eh, alltså vi pratar ju om att jag viker aldrig ner mig. Mitt Europa är öppet eller jag ska liksom, vi ska slåss för våra öppna demokratier och bla bla bla. Det, det säger mm. vi ibland men det blir svårare och svårare att till exempel säga att jag tycker nog att skolan kan vara öppen till 19 i alla fall eller vad gör det om eleverna sitter och pluggar och även om ingen vuxen är i huset. Spelar det verkligen någon roll? Kan vi inte ge mm. liksom de här, i alla fall de här före... alltså, kan vi och så vidare och så vidare. Uh, mm. nu får inte larmet gå hit och dit <laughs> det, det, det är ju dyrt som det går Så att, men, men att skapa ett system för det där och ge eleverna den tilltron uh, det hade ju mm. jag tycker diskussionen blir svårare och svårare och den gör ju inte lättare När vår skolminister så snabbt går ut och sparkar egentligen upp vid öppna dörrar för att skolan är ingen allmän plats och har aldrig varit det. Skolgårdar inte heller. Det är ju inte så att du kan gå in och leka på en förskolas lekgård bara för att det ser roligt ut. För det är ingen allmän plats ens på helgen. Nu kan du väl säkert göra det, men det får du faktiskt inte. För att det är ingen offentlig lekplats och så vidare och så vidare. Eh, och, och mm. du, du, får, du kan bli avhysta också från skolgården eh, men, men jag tycker ju någonstans att det finns något fint i att, att som elev äga sin skolgård att som elev äga sin skola och det finns någonting, vi får inte mm. glömma att det är någonting som går förlorat när... Nej, jag vet inte det ska vara så mm. du vet, det, jag tycker det är så roligt också, apropå det, det citatet att liksom Hon nämnde ingenting om att säga att det finns en statlig utredning som blev klar för ett år sedan. Typ. Nej. Som är läggat till hennes skrivbord det så så väntat. Som handlade, som heter skolsäkerhetsutredningen. Som han ju som, så här, vad gör vi för att skolan ska bli säkrare? Där man föreslog exempel lagkrav på att alla lärare ska utbildas i öra ska utbilda i hur man hanterar liksom, pågår det därligt våld. Eller hur? Det var den rimliga grej att nämna i en sån intervju. Exempelvis. Men, men det behöver man inte liksom, fastna i. Men, men just här, om, om vi ska gå lite framåt och säga vad är det som är rimliga åtgärder för att vi ska bli säkrare vi ska bli lite smartare mm. vad kan man lära av varandra utifrån liksom vad som finns och, och hur kan man liksom undvika fallgropar då tror jag att liksom, jag förstår att det finns saker som är så synbart kännbart liksom, här känns det säkrare så. Mm. men vi måste väga varje sån insats med liksom mot två saker, för det första var vi förlorar på att, på att genomföra det här? och är det, det är priset värt det och Vad är det det riskerar för liksom tankar hos våra elever, oavsett vilka åldrar liksom, vi har? så. Mm. Jag tror att, när jag var liten, både jag och min familj i USA, jag har gått i skolor som liksom... Jag har inte gått till skolor, men det, i, jag, jag har vänner som jag, gick, jag har växte som gick i skolor som liksom... Du såna metalldetektorer på vägen in. Mm. <laughs> mm. För det, det är så märkbart, kännbart, säkert att det är hundra procent det mest logiska som finns. Mm att veta att alla människor här har kollats mot att de inte har vapen på sig när de dyker upp. Men samtidigt vad är det för liksom, vad är det för pris man betalar i det? Någonstans. Mm. Jag tänker att när man har diskussioner om övningar och så att man är benhård med att det liksom <coughs> det är saker vi gör på studiedagar när elever inte är i närheten. För de behöver inte veta någonting överhuvudtaget om det. Mm -mm. För att det är en psykologisk grej i sig. Det kan vara traumatiserande. Mm. Den som behöver tänka på, den som behöver vara förberedd för att veta så här, om jag liksom råkar ut för det här, då hamnar jag då är det här det jag ska göra. Det behöver de inte veta om. De, du kan lita på att varenda elev, oavsett vem de har som mentor, oavsett vad de har för relation till sina lärare när det väl händer grejer som gör att man behöver liksom agera då, då kommer de spela med, då kommer det fungera bra. Så. Det är inte det som är problemet det är inte det vi behöver oroa för. Och den tredje grejen är det också när vi pratar om, om insatser och så det är att vi behöver lista så här, hur troligt det är det och hur allvarligt det är det. Och liksom vad är det för att vi förbereder för. Vi måste prata om så här. Vad händer om det här händer igen. För i den världen vi lever i så lär det inte vara 28 år till innan det här. Innan nästa händelse händer tyvärr. Så. På den nivån och man kan kolla på teknivattacker och så då kan man säga att det händer ofta oftare. Men liksom. Det vanliga vanligaste orsaken att behöva inrymma en skola. Jag vet inte när ni inrymmer det senaste, men liksom, för oss var det tre år sedan kanske när det, var, vi, det finns en, en barngård, en, en, en, en, en tågräls, mm. inte så långt härifrån, där det var en tågvagn som spårade ur och som började släppa ut giftig gas i, i omgivningen. Så att polisen började spära av ett som var så här, här kan ingen människa vara. Och då ligger vår skola typ 200 meter från det området. Och då var de så här, okej okay, men bara som säkerhetsåtgärd om någonting händer. Och vinden ligger på och det blåser åt fel håll. Då vill vi inte ha folk ute utan då får ni stanna inne. Liksom så. mm. Sådana grejer är mycket, mycket vanligare. Att det dyker upp liksom eh, arga föräldrar som vill liksom mm. eh, få tag på lärare eller rektorer eller elever. Det händer varje vecka i det här landet. Det är oftast inte pågående dödligt men det är liksom... Allvarliga incidenter som vi behöver kunna liksom, uh, undvika mm. genom att bland annat låsa dörrar liksom tillfälligt eller genom att bland annat identifiera folk som inte ska vara där. Tyvärr vet vi att liksom genkriminella liksom rekryterar på skolor genom att liksom hitta personer. Ibland kan det vara elever som har i alla möjliga och dumma liksom, situationer utanför skolan och så är det folk som ska göra upp i, i skolor som man åker i den skolan där de går för att hitta dem. och, och liksom... Få fat på dem. Så, sådana grejer händer hela tiden. Mm. Det betyder mycket vanligare risker och det är det vi behöver planera för och se till att vi har en rutin för. Som, som vi kan hantera på ett sätt som inte gör att liksom vi slänger ut alla andra värderingar vi har men som ändå gör att vi är effektiva i, i precis när det behövs. Och då tror jag mycket mer på att ha en vardag som är så här här känns det öppet och tillgängligt och liksom så fritt som det kan vara. Och så välkomna som det kan vara. Mm. Och att de sakerna som, som vi behöver eh, kunna göra finns i bakgrunden. Och, och när det väl blir aktuellt, då kan det aktualiseras väldigt snabbt och väldigt effektivt. Mm. Gör föredrag den lösningen. Eller hur, eller hur. Jag tänker på en annan sak när det kommer till såna här grejer, som jag egentligen vill knyta till vår skolpsykolog här på skolan. För att vi hade på ett möte eller en sån här samling med lärare så hade vi en vår skolpsykolog som pratade lite om unga människor och hur de mår och hur de har det och vad de saknar och varför de mår så dåligt som de mår och eh, liksom att de inte känner sig sedda och att vi har problem med psykisk ohälsa i det här landet, helt klart. Eh, och det var ju mycket saker som var intressant som man pratade om där. Alltså om att vi, vi, vi kanske behöver prata om vad som är inte är ohälsa utan vad som är psykisk hälsa. För att det blir liksom, det, det sprider sig lätt. Det blir att man identifierar sig med det ohälsosamma istället för det hälsosamma och sådär. Eh, massa intressanta saker som hon tog upp som var så här tankeväckande. Men en sak som jag verkligen eh, redan då tänkte på. Men som jag kanske inte tog så eh, jag tog vid så mycket som jag borde ha gjort. Och som, som jag ändå har fått göra den här veckan. Det är ju det här att. Faktiskt ta sig tiden att sätta sig ner och prata med sina elever om vad det är som faktiskt har hänt. Och att, mm. att, och att ha tid att lyssna på deras tankar. lyssna på deras, liksom, att, att, de, att skapa ett, ett samtalsklimat där de tankarna faktiskt är okej. Okay och att man då kan alltså, jag kan ju inte säga att det här kommer aldrig att hända här men jag kan säga att det är sannolikt att det inte kommer att hända här jag kan men det kan också vara annan oro som finns alltså på min skola var det ju nu, nu för jag har verkligen ägnat den här veckan åt att gå, jag har jobbat jättemycket i korridoren jag har suttit i korridoren mm. och jobbat och jag har verkligen varje gång någon har verkligen velat prata så, så har jag pratat och det har med att den här psykologen sa att är det någonting som hjälper våra elever och som våra elever saknar det är möjligheten att få prata om, hemskt, om det som händer i deras omvärld och det som oroar dem. Mm. Så jag har suttit i korridoren och pratat med dem och det de har lyft på de, de den här skolan så lyfter de ju framförallt ilskan i att, att det de mötte då av det här att alla trodde först att eller alla trodde, i deras värld så trodde alla först att det var en att det var ett, att det var en, en invandrare- eller att det var en gängmedlem och, mm. och så var det inte det- och då blev det plötsligt en ensam galning. Och de är oerhört upprörda över det. Att det är som först är terroristklassat- och sen är det inte det. Eh, och så... Ja, så vi har fått prata om det- och så har jag försökt att tona ner- och så här, vi vet inte så mycket. Och, och just, men just det där- Hur har ni det? Pratar ni med era elever? För jag tycker att det är svårt i all den här stoffträngseln som vi har. Så ska man också hinna prata... <laughs> Mellan August Rimberg och Salma Lagerlöf så ska jag hinna prata med eleverna om hur de har det. Hur fan ska det gå till? Är du med mig på vad jag menar? <laughs> ja, men jag är med dig. Jag tror att det Det är en sån grej där vi liksom, det märks att vi kommer från olika bakgrunder. Även om vi är samma yrke och vi närmar oss mer och mer samma uppdrag och mm. liknande professioner. Och så. så tror jag att det är väldigt mycket mer acceptabelt och förväntat och liksom i, i kulturen så att man behöver ta pauser och göra andra grejer också. Liksom så. Mm bryta för att göra andra saker eller ta andra tider man, hur man prioriterar tider vad, vad är det för stödinsatser insatser som man liksom ger vad är det för liksom extra uppmärksamhet som man, man, man ger när man prioriterar tid åt olika håll att man mycket väl kan bara liksom allt från elever som mår dåligt för man vet varför de mår dåligt och just nu är det gått med en period när det är liksom, här är det inte lärande som kommer ske främst de kommande månaderna utan nu är det andra grejer som är på gång mm. och då får man liksom prioritera det och hjälpa dem att navigera det på olika sätt till liksom folk som inte har några egentliga problem utan bara som du säger behöver prata om olika saker. Jag tror att det är i kulturen för låg- och mellanstadiet och även till viss del högstadiet så tror jag att det är väldigt mycket mer ingrott för att det kommer från att mer större ansvar för hur, för hur vet du, att uppfostra och så. Eller hur? Ja men det blir hur. Det har mer varit en uppdrag på ett annat sätt än liksom bildningsuppdraget som är nog så viktigt men som inte alls har varit lika väl etablerat i, i, i de tidigare åren på det sättet förut. Jag tror att i, ska man se utvecklingen över de senaste 15 åren som jag var varit lärare så är det ju att det närmar sig varandra, tror jag. I alla fall att, att, att liksom, då med det har ju närmar sig liksom äldre verksamheter på det sättet. att man Allt från läroplanskonstitutioner till liksom förmåga man förväntas uppnå till bedömningskulturer. man får inte glömma bort 94 som var den läroplan som fanns när jag eh, blev lärare hade inga formella fasta i årskurs 5 nu är det såhär, årskurs 1, årskurs 2 årskurs 3, årskurs 6 mm. <laughs> <Liksom, laughs> det är en helt annan sådär, liksom, på, på gott och ont man fyller mycket på gott naturligtvis under tiden man är väldigt mycket mer såhär, skolifierad väldigt mycket mer kunskapsorienterad mm. Och det ska jag vet att det är det som gör att vi blir bättre på typ visa i matematik och så. Men, men naturligtvis så finns det ju en risk i att man i det också plockar upp de negativa liksom egenskaperna. Att, att det liksom blir mer... Det skulle inte vara lika ögonfallande idag om en lärare gick igenom sitt jobb och säga, det är inte mitt ansvar. Mitt ansvar är att lära ut multiplikation och sen får någon annan ta hand om liksom andra bitar. Så. Mm, mm. Det skulle vara nästan själv för avsked tror jag liksom för 15 år sedan för 10 år sedan och det kanske här har blivit också det kanske också är som är negativ men det känns som att så här det hade kunnat vara en ganska rimlig grej liksom också liksom. ja och samtidigt som jag känner ju någonstans att det är en tankeställare vad gör det mm. det, går, det är ju så viktigt att låta elever få, det tar ju inte så lång tid Och, för vi mm. pratade mycket om det nu I våran chatt Och vad säger man Och det finns ju tips Alltså man behöver inte säga så mycket Jag kan ingenting Om sånt här Alltså rent formellt Jag har ingen kompetens Jag är inte utbildad i att mm. Ta svåra samtal Jag är inte utbildad Men jag är en medmänniska Och jag är ju någorlunda vettig i alla fall Jag är, jag är inte någon Vad tror du jag får kompetens i det Det blir exakt samma sak <laughs> det är ju bara att sätta är som, vad, vad tror du jag har för första utbildning? vad tror du jag har fått det är liksom när det kommer till att liksom ta hand om grejer Fan, jag vet, 50% av det jobbet är att ljuga se till att man låtsas säga men det här laget borde ni veta <laughs> men Jacob, jag menar inte så utan jag menar snarare tvärtom att man behöver ingen utbildning i att prata och möta eleverna där de är men samtidigt så är vi ju också olika och det måste vi också ha respekt i jag pratade men mina alltså ett gäng lärarstudenter vi har ju lite olika nu har vi ju den här VfU, sista VFU som som de flesta elever är ute på eller vi studenter ute på och och just det här att jag jobbar ju jättemycket relationsbaserat när jag alltså det är, ett, det är ett medvetet val hos mig Att jag, jag kan inte vara lärare om inte jag har en relation till mina elever. Jag vet inte hur man gör, eller jag vet, vet jag väl. Men jag är inte intresserad av, av mm. den. För jag tror, jag tror att det blir bättre, eller för mig fungerar det bättre helt enkelt. Om jag jobbar, mm. alltså om jag jobbar med mycket medvetet med att bygga relationer, att, att ha koll på vissa grejer och, och sådär vi jag tror att det är en förtroendefråga i dagens unga. Och då menar jag, här, för jag, när jag säga här, är en vi säger för ett par decennier. Att liksom, från att vi har kultur där det är så här, här är äldre människor. Jag litar på dem för att de är äldre. Mm. De är mycket trovärdiga, de är mycket kunna sina grejer. Det är säkert smarta människor, jag vill lära mig av dem. Jag litar på dem, jag trivs med mm. dem. Till att säga här, det här är sköna människor som visar att de går och du litar på. Mm. Och som visar att de har liksom bra grejer och därför lyssnar på dem. Mm. Den förändringen i samhället går ju inte att liksom sig emot, det går inte att argumentera bort utan den är ju där den är och ja, i det så måste man tänka ja. att liksom då går det inte att vara lärare på det sättet som, som var så här: jag är äldre än dig vet huvudet Nej men så är det ju naturligtvis, absolut men samtidigt så tror jag ju att man kan vara mer eller mindre lektionsbaserad och jag tror att det är ett viktigt val att göra hur vill jag vara lärare vad är min läraridentitet? den är inte skriven i sten men oavsett Hur, hur, vilken relation man har så kan man ta det här samtalet och jag tror att eh, det är viktigt att, man, man, att när det händer saker men jag tror att, lika, att det är lika viktigt att ta det samtalet när Trump vinner valet och alla elever undrar vad fan händer nu som det här det bro det här det bro är ju naturligtvis det förstår vi att vi måste prata om och flaggan ska färga på halvstång och allt vad det är men Jag tänker att vi är så mycket, mycket oftare. Och jag tror att det är... Alltså, unga människor är nog ensammare än vad vi tror idag. Och jag tror att det är viktigt att vi faktiskt vågar prata med dem. Om det som faktiskt jag sker. Tror du rätt i det. Jag tror du är rätt i det som du, du ser. Vi pratade om det under pandemin. Alltså fördelen med att liksom alla människor mår skit samtidigt. Ja. För mycket lättare att se hos varandra. Eller Det är lite det som händer när... Eller blir skoskjutningar eller liksom tråkiga varutgångar och så. Då blir det saker som jag bara kan jag sätta ord på. Mm. Och vissa berörs med, vissa berörs mindre Men alla är ändå ungefär gemensamma i mm. det. Den vanligaste formen av tragedi är ju liksom det som drabbar en elev eller två elever. Mm. När de andra 24 mår bra, typ. Och det är därför jag, jag menar på att så här, jag vet inte. Jo, men man har ju sin normalläge. Man har ju sin bekvämlighetszon. Man har ju liksom, det här är det jag gör till vardags. Men alla lärare måste kunna vara så flexibla att man också kan liksom, du vet, sätta det åt sidan och hitta andra grejer i relation till andra personer. Ja. Det, det, det är inte jag säker på att man kan få vara olika runt. Sen nu hur olika bra man är på är det. Mm. Men det är inte rätt att läsa om situationen och säga okej här måste jag backa. Här är något annat som pågår som jag inte riktigt förstår. Där jag liksom inte kan ställa samma krav som vanligt. Mm. Och det kan vara allt från att säga okej men fan jag ser på det. du verkar inte må bra behöver du gå hem? Vi gör det här en annan gång. Eller liksom Vi kan sätta bara chilla en stund, göra något annat. Jag bryr mig inte mycket du får gjort, men liksom, mm. ta hand om dig själv för först. Är med. Att man har möjlighet att ha liksom, den självdistansen till sin egen undervisning och sina egna deadlines och sina egna inlämningar och allt vad man håller på med. Det undrar jag om inte man borde kräva <laughs> av, av alla faktiskt. Oavsett hur ämnesbaserade eller lektionsbaserade eller hur bra du är på att förklara liksom, vissa grejer. Det ger inte mandat att slippa behandla folk som människor liksom. Nej, naturligtvis inte, naturligtvis inte. Men jag tror att det var en tankeställare just det som den här psykologen sa och det som, som, som vi pratat om, att, att just det här våga eh, i helklass prata om jobbiga grejer som händer runt om i våran värld liksom. Ja, det är eh, du, om inte så är det väl enkla eh, men du Jakob jag tänker att mm. oavsett om världen är otäck och den är hemsk och den är, så finns det fina saker jag har just avslutat med att, avslutat innan lovet här och innan jag pratade med dig så jag har jag sett otroligt fina gymnasiearbetsredovisningar från mina estetelever som går teaterinriktningen eh, jag blir stolt när de Och de blir så stolt över när de gör Egna grejer som de har Jobbat fram och, och skapat Och de blir, när man kommer och tittar Och jag blir så stolt och glad Över deras prestationer eh, Så det ska jag ta med mig Och så ska jag motvilligt gå på sportlov Vad ska du göra nu? Ja, <här> <här> <här> ah, nej men samma sak Check ut på lov, det känns eh, Alldeles underbart, det är precis det vi behöver Nej <skratt> Vi hörs igen nästa vecka. Det ja, det är bra. Hej då!